Микола Васильович Гоголь Ніч перед Різдвом Із розповідей пасічника Родого Панька Останній день перед Різдвом пройшов. Настала зимова ясна ніч. Зазорило. Місяць величаво піднявся на небі освітити добрим людям і всьому світові щоб всім було весело колядувати і славити Христа. Морозило сильніше, ніж зранку. Зате було так тихо, що скрип морозу під ногами чувся за пів версти. Ще жодний гурт парубків не показувався попід вікнами хат. Тільки місяць один крадькома заглядав у них, ніби заманюючи причепорених дівчат, швидше відбігти на скрипучий мороз. Раптом з комина однієї хати повалив клубами дим і пішов хмарою по небі. Разом з димом вилетіла відьма на мітлі. Якщо б у цей час проїжджав сорочинський урядник на трійці громадських коней у шапці з баранячою обшивкою, зробленою на манеру уланської, підбитою чорною смужкою, з диявольськи сплетенною нагайкою, якою він має звичку підганяти свого візника, то він, напевно, помітив би її. Тому що від сорочинського урядника жодна відьма на світі не вислизне. Він знає, напевно, скільки у якої баби свиня родить поросят і скільки у скрині лежить полотна. І що саме зі свого одягу і господарки добрий чоловік у неділю заставить у шинку? Але Сорочинський урядник не проїжджав. Та яке йому діло до чужих? У нього своя волость. А відьма тим часом піднялася так високо, що однією тільки чорною плямкою блимала вверху. Але де не з'являлася плямка? Там зорі одна за іншою пропадали на небі. Скоро відьма набрала їх повний рука. Три або чотири ще блищали. Раптом з іншого боку з'явилася інша плямка. Збільшилась, стала розтягуватись і вже не була плямкою. Близько зорий хоч би й надів на ніс замість окулярів колеса з комісарової брички, і тоді б не розпізнав, що це таке. Спереду, як німець, вузенька, що безперервно крутиться і нюхає все, що попадається, мордочка, закінчувалася, як у наших свиней, кругленьким п'ятачком. Ноги були такі тоненькі, що якби їх мав Яреськівський голова, то він переламав би їх у першому ж козачку, зате ззаді. Він був справжнім губернським поваром у мундирі, бо в нього висів хвіст такий гострий і довгий, як теперішні мундирські фалди. Лише по козлячій бороді під мордою, по невеликих ріжках, що стирчали з голови, і що увесь він був не біліший від сажу Труса, можна було б здогадатися, що він не німець і не губернський повар а просто чорт, якому останню ніч залишилося скитатися білим світом і навчати гріху добрих людей. Завтра ж з першими дзвонами до ранішньої побіжить він, наглядаючись, підігнувши хвіст у свою берлогу. Словом, чорт підкрадався потихенько до місяця і вже простягнув руку, щоб схопити його, як раптом відсмикнув її назад, ніби опічшись, посмоктав пальці, помахав ногою і забіг з іншого боку. І знову відскочив і відсмикнув руку. Однак, незважаючи на усі невдалі спроби, хитрий чорт не залишив своїх пустощів. Підбігши раптом, схопив він обома руками місяць. Кривлячись та дмухаючи, перекидав його з однієї руки на другу, як хлоп, що дістав голими руками вогонь для своєї люльки. Накінець поспішно заховав його в кишеню і, ніби нічого не сталося, побіг далі. У диканці ніхто й не чув, як чорт украв місяць. Правда, повітовий писар, що виходив на четвереньких з шинку, бачив, що місяць ні з того, ні з сього танцював на небі. божився та переконував у цьому все село. Люди кивали головою і навіть піднімали його на сміх. Що за причина змусила чорта на таку беззаконну справу? А ось що! Він знав, що багатого козака Чуба запросили до дяка на кутю, де будуть голова, який приїхав із архієрейської, родич дяка у синьому жапані, що бере самий низький бас, козак Свербегус і ще дехто. Де, крім куті, буде варенуха, настояна на шафрані, горілка і багато всякого їстівного. Тоді ж його донька, красуня на все село, залишиться вдома, а до неї. «Напевно, прийде Коваль, силач і парубок хоч куди, який чорту був огидливіший від проповідей отця Кіндрата!» У вільний час Коваль малював, і його вважали кращим живописцем у всій окрузі. Навіть сам сотник викликав його спеціально у Полтаву помалювати паркан біля свого будинку. Усі миски з яких диканські козаки хлеб та либорщ були розмальовані ковалем. Коваль був набожною людиною і часто писав ікони святих. І ще сьогодні можна знайти у місцевій церкві його євангеліста Луку, але вершиною його мистецтва була одна картина, намальована на стіні церкви у правій притворі, на якій. Зобразив він святого Петра у день страшного суду, з ключами в руках, що виганяв із пекла Злого Духа, наляканий чорт кидався в усі боки, відчуваючи свою згубу, а ув'язнені раніше грішники били й ганяли його різками, полінами і всім чим попало. Тоді коли живописець працював над цією картиною і писав її на великій дерев'яній дошці, чорт усіма силами старався заважати йому. Штовхав невидимо його під руки, піднімав нагорнила у кузні золу та обсипав нею картину. Та, незважаючи на все це, робота була закінчена. Дошка внесена до церкви і прикріплена до стіни притвора. І з того часу Чорт поклявся мстити ковалю. Лише одну ніч залишилося йому скитатися по білому світі, але в цю ніч він вишукував, як би свою злість вилити на коваля. І для цього наважився украсти місяць з надією, що старий чуб лінивий і нелегкий на підйом. Додяка від його дому. Не так близько, дорога йшла поза селом, повз млин, повцвинтар, минала яр. Ще у місячну ніч варенуха й горілка, настояна на шафрані, могла б заманити чуба, але у таку темноту навряд чи комусь би вдалося стягнути його з пічки і покликати з хати. А коваль, який був віддавна на з ним при ньому ні не відважився б іти до його доньки, незважаючи на свою силу. Отож, як тільки чорт заховав місяць у кишеню, по всьому світі раптом зробилося так темно, що не кожний би знайшов дорогу до шинку, не те до дяка. Відьма, побачивши себе раптом у пітьмі, скрикнула. Чорт, під'їхавши з бісиком, підхопив її під руку і почав нашіптувати їй на вуха те, що зазвичай нашиптують усьому жіночому роду. Дивно влаштований наш світ. Все, що живе в ньому, намагається переймати та передражнювати одне одного. Колись бувала у Миргороді один суддя та городничий, носили зимою жупани із сукна, а все дрібне чиновництво носило просто кожухи. Сьогодні ж і урядник, і підкормчий пошили собі нові шуби із решетіловських смушок із суконним верхом. Канцелярист і повітовий писар третього року взяли собі китайки по шість гривень за аршин. Паламар Зробив собі на літа шаровари і камізельку із смугастого гаруса. Словом, усі лізуть у люди. Коли ж ці люди не будуть метушливими? Можна посперечатися, що багатьом буде дивно бачити чорта, що й сам пустився туди ж. Прикро, все ж те, що він, напевно, вважає себе красенем тоді ж як фігура, глянути гидко. Лице, як каже Фома Григорович, бредотто бредотою. Однак і він будує любовні інтриги. Але на небі та й під небом зробилося так темно, що нічого не можна було побачити, що діється далі між ними.